Tudnivalók. Közlekedési korlátozások a február 1 eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon délután háromnegyed hatkor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztája felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelül viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután háromkor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös, 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt a vigadó térről egy séta hajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravattalként úzik lefelé a vaskapú festői vidéke és a fekete tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak, amiatt, hogy épp holnap után háromnegyed hatkor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most... Jót röhögnek a margók.